și, în și pe pământ, tată, și sfânt. Aici este preotul Valeriu din partea Azi. emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând pentru onoratul public ascultător lecțiunea numărul 246. Cu ocazia lecțiunii de astăzi ne aflăm în Evanghelia după Matei, capitolul 27, cu versetul 20 începând, pe care îl vom citi, după ce mai întâi vom continua istorisirea noastră, în legătură cu micuțul negru pe nume Sami Morris. În lecțiunea trecută l-am lăsat pe o plantație de cafea unde reușise să fugă din starea de sclavie în care era și să vedem ce s-a întâmplat mai departe cu el. În plantația aceasta unde lucra, Sammy făcuse cunoștință chiar la sosirea sa cu un băiat tânăr de vârsta sa și din tribul său care devenise creștin prin predicile misionarilor. Acesta i-a vorbit despre Domnul Isus și l-a dus într-o duminică la adunare, dar vai, să nu înțelegea niciun cuvânt în limba engleză. Pe de altă parte, el nu avea nici cea mai mică noțiune de ceea ce putea fi o adunare, o Biblie, un misionar și încă multe alte lucruri care îl izbeau adânc. Era totuși un punct asupra căruia era fixat și anume, îi părea că Dumnezeu locuiește în toate acestea și că în fața ființei sale sfinte și mărețe, el, sărmanul negru, era un păcătos osândit și pierdut. Sami se întoarse de la această adunare cu sufletul trist și duhul preocupat, asemănător famenului etiopian, căutând și el adevărul și având nevoie de un filip pentru al l călăuzi. Odată l-a auzit pe camaradul său rugându-se și l-a întrebat. Ce face acolo? Vorbesc lui Dumnezeu, răspunse acesta. Da? Și cine este Dumnezeu?" Continuă Sami. Ei, Dumnezeu este tatăl meu?" Atunci," a spus Sami cu vorbire simplă, familiară, Tu vorbești cu tatăl tău?" Din această zi, Sami numea rugăciunea o conversație cu tatăl său. Și la el, simțământul păcatului nu avea nimic din acest caracter superficial și intermitent distinctiv la atâtea mii de așa zis creștini. Nu! Acest simțământ era la micul negru o durere, o suferință care nu l părăsea, aceeași durere și aceea suferință care au stat la baza tuturor trezirilor religioase. În toate nopțile se auzeau la stațiunile rugăciunile lui Sami, tăiate de oftări de suspine. Somnul camarazilor săi era foarte tulburat și s-a făcut observație într-o zi că dacă nu va sta liniștit, va trebui să părăsească stațiunea. Sami a păstrat tăcere și de acum înainte, când voia să vorbească cu tatăl său, se ducea în pădurea mare, unde nimeni nu putea să-l audă. Acolo petrecea nopți întregi, luptându-se ca îngerul cu Iacov la peniel. Într-o noapte, după ce a stat multă vreme în genunchi, bolnav, frânt și zdrobit de oboseală, s-a întors în umila sa colibă și a încercat să doarmă puțin. Dar somnul nu venea. Deodată coliba s-a umplut de o lumină plăcută. A crezut pe moment că răsare soarele și totuși afară era noapte neagră și toți camarazii se să dormeau adânc. Lumina a devenit din ce în ce mai strălucitoare și sărăcăcea sa colibă s-a umplut de o minunată lumină. Atunci, Sami a simțit în acel moment cum a căzut o povară de pe inima sa. Întreaga ființă a tresărit de bucurie, trupul părea ușor ca un fulg. Atunci a început să alerge și să sară ca ologul din templu și bucuria sa era așa de mare că n-a putut să se împotrivească dorințe de a trezi toată lumea din plantație pentru a le vesti biruința sa. În noaptea aceea nimeni nu mai putea să doarmă. Unii credeau că samii nebunise, alții spuneau că un dracul să stăpânire pe el. Sami însă găsise pur și simplu mântuirea care este în Domnul Hristos. Simplă, hotărâtă și puternică. Așa fusese întoarcerea lui. Cu nimic altceva, să n-ar fi putut să fie mai satisfăcut. De obicei, băiatul acesta nu prea-și arăta untrul. El trecea foarte smerit și aproape închis. Însă, de fiecare dată, când vorbea de întoarcerea sa, ochii străluceau de o lumină deosebită și tot pușorului tremura de bucurie. Iubiți ascultători, ne încheiem episodul pentru astăzi aici. Îl lăsăm pe Sami să savureze cu satisfacție bucuria întoarcerii lui la Dumnezeu. Facem o singură mențiune. Am citit despre el că la el simțământul păcatului nu avea nimic din acest caracter superficial și intermitent care este așa de distinctiv la atâtea mii de așa zis creștini. Pentru el păcatul era o durere. Ne dăm seama cât de mult ne-am depărtat noi de la acest simțământ, de la această curăție a sufletului care simte atât de repulsiv păcatul. Dorința noastră în legătură cu cele ce am citit este ca Domnul Dumnezeu să ne dea și nouă înapoi sensibilitatea aceea divină și să ne facă receptivi față de durerea aceasta pe care o produce păcatul nostru Domnului. Doamne Tată Ceresc, mulțumim că nu întârzi și prin exemple din acestea să ne trezești din nou la realitate. Ne-ai făcut sfinți să trăim pentru Tine. Păcatul însă, iată unde ne-a cufundat și nenorocirea este că îl simțim atât de puțin, din ce în ce mai puțin pentru că ne-am obișnuit cu el. Ajută-ne ca prin mesajul de astăzi să vedem încă o dată mai mult cât de urât și de scârbos este păcatul înaintea ta și să învățăm, Doamne, să trăim prin Domnul Iisus Hristos în Sfințenie pentru slava Ta și bucuria noastră veșnică. Amin. Dacă două mâini rebele nu te-ar ține rog mereu, te-ai în clip pe grele și privind cu dor la stele ai vedea că Dumnezeu! Dumnezeu! Într-adevăr, iubitilor, dacă păcatul nu ne-ar ține strâns legați, nu ne-ar fi tocit conștiința și inima, am putea să-L vedem pe Domnul Dumnezeu, să-L recunoaștem în toate lucrurile, în noi înșine, în prejurul nostru, și într-un fir de iarbă, în flori, în tot ce ne înconjoară, l-am putea vedea dacă păcatul nu ne-ar înfășura atât de lezni. Iubiți ascultători, ne aflăm în capitolul 27 de la Evanghelia după Matei, citim acum pentru început versetul 20, urma de câteva explicații și după aceea cu voi lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră ne vom deplasa în parcursul lecțiunii de astăzi. Așadar, versetul 20 din Matei 27 sunt în felul următor. Preoții cei mai de seamă și bătrânii au înduplecat noroadele să ceară pe Baraba, iar pe Iisus să-l omoare. Cred că nu există excepție de la această regulă. Nicio religie din câte sunt pe pământ nu preferă pe Iisus cel adevărat, ci pe Baraba. Cum l-ar fi putut prefera pe Iisus, preoții și bătrânii, când El le aducea un nou fel de a fi, o nouă concepție despre dragoste și mântuire, o nouă concepție despre păcat, o nouă concepție despre relațiile dintre om și Dumnezeu și dintre om și om, o nouă concepție despre împărăția Lui Dumnezeu. Tot ceea ce le spunea Domnul Isus nu se potrivea cu gândirea lor, cu interesele lor, cu planurile lor. Tot ce le spunea Domnul Isus îi irita și îi tulbura încât nu-și mai puteau afla locul. Prezența Domnului Sus în mijlocul lor îi deranja mai mult decât prezența unui târhar cumplit ca Baraba. Baraba le lua din când în când banii, dar ei și făceau la loc, pentru că aveau posibilitatea datorită funcției pe care o dețineau. Domnul Iisus însă le lua și el ceva, le lua viața lor de păcat, și odată cu ea și funcțiile lor, dacă s-ar fi pocăit, și asta pentru ei era ceva de neînchipuit. Cum să renunțe ei la rangul lor? Firea veche se împotrivește cu toată puterea când este vorba să fie detronată? Ea vrea o religie, dar o religie care să nu o deranjeze. În clipa, când se atinge de ea, devine mai sălbatică și mai veninoasă căutând cu orice preț să scape de Isus. Baraba le lua roadele pomului, Iisus le lua pomul cu totul. De Baraba se mai puteau ei păzi, dar de Iisus nu se puteau da la o parte. Cum să te ferești din calea luminii? Și păcatul și neprihănirea vor să aibă pe om, și diavolul și Dumnezeu vor să pună stăpânire pe inima omului. Problema este pe cine alegi? Pe Baraba sau pe Iisus? De câte ori am auzit vorba aceasta din partea apărătorilor de religii? Mai bine un bețiv, mai bine un tâlhar decât un rătăcit. Rătăcit se înțelege sufletul care vrea numai pe Isus, se înțelege adevăratul pocăit. Sau vorbe ca acestea. Mai bine să se ducă în lume decât la rătăciți-oia. Deci, cu un alt înțeles, mai bine vrem pe baraba decât pe Isus. Isus nu este confesionalist. Și toate confesiunile sunt la fel. Nu doresc unitatea copiilor lui Dumnezeu care sunt în mijlocul lor. Cum aude așa ceva? Se irită mai rău decât preoții vechi, apărătorii legii lui Moise. Ei nu doresc un astfel de Isus care deranjează. Ce mai bine să fie mii de baraba decât să-și piardă ei pozițiile lor. Păstorii diferitelor turme nu dau voie oilor lui Hristos să se unească. Isus n-a venit însă, noi știm să religii, ci biserica cea vie care este trupul său. spune Domnul Isus în Matei, pe această piatră voi clădi biserica mea. El nu spune că va clădi multe religii, nici măcar una singură, nici confesiuni, nici culte, nici caste, ci el spune simplu, voi clădi biserica mea, una singură care este a lui. Și preoții ca să nu apară ca fiind singuri la osândirea Domnului Isus, au convins poporul să ceară pe Baraba în locul lui Isus. Ce ușor convingi pe oameni la fapte rele! Ce ușor îi faci să vadă toate relele imaginare în cineva și să uite toate însușirile reale de care au avut dovezi pipăibile! Invidia dormitează chiar și în sufletul unui copil. Câtă răspundere au aceea care însuflă convingeri poporului. Să nu ne lăsăm înduplecați de niciun om, oricine ar fi el, când știm ce spune adevărul cuvântului cel spis al lui Dumnezeu, Scriptura. În versetul următor, versetul 21 din Matei 27, citim. Dregătorul a luat cuvântul și le-a zis. Pe care din amândoi voi să vi-l Pe Baraba! Au răspuns ei. Iubiților, înspăimântător este să vezi o mulțime înfuriată. Ea vrea neapărat sânge. Sângele îi potolește setea. Cât privește rațiunea, despre așa ceva nu se poate vorbi în momentele furiei. Agitația și furia izgonesc din om rațiunea și lumina și nu mai este în stare să aleagă binele și să făptuiască lucruri folositoare. Norodul a fost agitat de preoți și acum, când trebuia să facă o alegere, n-a mai putut să deosebească binele. Pilat le-a pus în față pe blândul Isus și pe criminalul Baraba, dar ei au ales pe Baraba. Ne gândim câți dintre cei care au strigat cu furie împotriva lui Isus acum, n-ar fi putut să fie acolo dacă el nu i-ar fi vindecat pe unii de lepră, pe alții de picioare, pe alții de mâini, altora le-a dat ochi, la alții le-a deschis gura, ei folosesc acum toate aceste mădulare ca să strige împotriva lui și cer un întemnițat, cer un criminal pe Baraba. Doamne, câtă orbire poate să aducă satan? În ce orbire, în ce beznă poate să cufunde bietul om? Așa a fost atunci, așa este și astăzi. Ei au lepădat viața și au ales moartea. Au lepădat pacea și au ales tulburătoarea groază. Oare nu este așa și astăzi? Oamenii resping pe Domnul Isus Hristos care le-ar aduce pace, bucurie, liniște și aleg mai degrabă să umble târâți de poftele lor care le aduc zbucium, neliniște, nesiguranță, amărăciune și probleme. Așa e și astăzi cum a fost și atunci. Domnul Isus cheamă și astăzi pe toți și spune, veniți să vă dau pacea mea. E o pace care întrece orice pricepere, dar oamenii nu vor. Aleargă mai bine mânați după poftele lor, min, înjură, bleastă-mă, fură, necinstesc și pe urmă sunt amăriți și mai se întreabă de ce. În mânie omul alege totdeauna numai ceea ce îi pricinuiește răul. Mânia este născătoare de noi și noi păcate și aceasta în timp foarte scurt. Hotărârile luate la furie sunt hotărârile morții câtă răspundere poartă în fața lui Dumnezeu aceia care agită și tulbură pe alții. Toate păcatele născute din tulburarea făcută le poartă și cei care au semănat sămânța agitației. Preoții care au tulburat poporul, pe lângă păcatul lor grozav, mai poartă și pe al întregului popor. În ziua judecății vor da socoteală și de faptele norodului în furia de către ei care, agita de ei, l-au ales pe Baraba în locul lui Isus, Dar atunci poporul va fi conștient de păcatul săvârșit și se va ridica împotriva celor care l-au învățat. Atenție, atenție, atenție, preoți! Faptul că Domnul Isus a luat locul lui Baraba, așa cum s-a mai arătat în alte meditație, arată limpede misiunea lui de Mântuitor, care s-a așezat în locul păcătosului, suferind El pedeapsa cuvenită pentru păcat. Iisus a murit în locul lui Baraba, a murit în locul lumii întregi, a murit în locul meu, ca prin moartea Lui să avem toți intrare liberă la pomul vieții din raiul Lui Dumnezeu. Binecuvântat să-i fie numele, binecuvântată fie dragostea Lui, binecuvântată fie jertfa Lui cea mare, acum și în vecii vecilor. Amin. Iubiților, am ajuns cu cititul la versetul 22, versetul următor din Matei 27, în care Pilat, primind răspunsul la acesta din partea poporului care a dorit mai bine pe Baraba decât pe Iisus, vedem cum reacționează. Citim versetul 22. Pilat le-a zis, Dar ce să fac cu Iisus care se numește Hristos? Să fie răstignit! i răspuns cu toții. Ori de câte ori dai drumul lui Baraba, prietene, să știi, răstignești pe Iisus. De câte ori dai drumul minciunii, răstignești adevărul. De câte ori dai întâietate cuvântului oamenilor, arunci înapoi a ta cuvântului Dumnezeu. De câte ori primești învățături și tradiții omenești, lepezi Evanghelia. În veacul de acum este eliberat Baraba și răstignit Isus. Orce credincios sincer vede lucrul acesta și se păzește să nu cadă în ceata eliberatorilor lui Baraba. Baraba și Isus nu pot fi împreună, dacă Baraba este liber, Isus este pe cruce. Dacă Isus este liber, atunci Baraba este răstignit. Adevărul cu minciuna nu pot locui împreună. Dragul meu, când vine cineva la tine și îți cere eliberarea lui Baraba, adică libertate firii vechi, libertate trupului și poftelor lui, întreabă. Dar ce să fac cu Isus? Ce să fac cu Sfințenia cerută de El? Cu neprihănirea cerută de El? Cu dragostea cerută de El? Cu evlavia cerută de El? Ce să fac cu Isus? Îl așez pe tronul vieții mele? sau scot afară din viața mea. Să știți că nu există cale de mijloc. Fratele Ioan Marin îi zice așa, ori de câte ori păcătuim, cerem răstignirea Domnului. Ori de câte ori alegem păcatul, stăm și noi în ceata acelor la care strigă, vrem pe Baraba, iar Isus să fie răstignit. Dacă cineva, dragul meu ascultător, îți cere să primești învățături străine de cuvântul cel sfânt al lui Dumnezeu, tu întreabă imediat. Dar cu Iisus ce să fac? Ce să fac cu cuvântul lui scris? Ce să fac cu Evanghelia lui? Să dau eu înapoi și să primesc tradiția oamenilor? Ce să fac cu calea lui cea unică? Cu adevărul lui cel unic? Dragul meu, oprește-te! E vorba de Isus și de Baraba. Eliberezi pe unul să știi, răstignești neapărat pe celălalt. Nu te grăbi, nu lua hotărâri pripite. O hotărâre pripită te poate costa veșnicia întreagă. Ține minte, pe pământ, astăzi Baraba este slobot, iar Isus, adevărul este răstignit. Să nu fii și tu printre răstignitori. Cumpănește bine tot ce faci, căci din tot ceea ce faci zilnic, în fiecare clipă se desprinde Baraba sau Isus. În fața împrejurării respective în care se afla Dregătorul, la versetul 23, citim despre el. Dregătorul a zis, dar ce rău a făcut? Ei au început să strige și mai tare. Să fie răstignit! Iată, dragii mei, unde poate să ajungă omul? Să nu ceri și urii să-ți dea lămuriri cu privire la dreptate și adevăr. Ura și pisma sunt strâmbătatea cea mai mare din viața cuiva. Cum ar putea să înțeleagă ea dreptatea? Și cu atât mai mult cum ar putea să o înfăptuiască? Preotul și norodul care era înșelat de ei... Urau pe Isus, iar Pilat îi întreabă ce rău a făcut. Când urăști pe cineva, când ești pornit împotriva lui, nu mai are loc în tine dreptatea și binele. Starea ta a nemicit cu desăvârșire orice posibilitate de a judeca drept. Este deprisos să mai ceri argumente a care este stăpânit de ură și pornit contra cuiva. Pilat a zis, dar ce rău a făcut? Iar ca răspuns ei au început să strige și mai tare. Să fie răstignit! Iată argumentele lor. Să fie răstignit! Nu interesează faptele, ci să fie răstignit! Așa vorbește pisma, așa vorbește ura. Și ca să-și adoarmă glasul conștiinței, strigau și mai tare... Să fii răstignit! Nu înseamnă că dacă strigi mai tare vei schimba minciune în adevăr. Nici de cum! Nu înseamnă că dacă ai darul vorbirii și posibilitate de propagandă vei putea prin aceasta să prefaci minciunea și nedreptate în adevăr și dreptate. Nu înseamnă că ai biruința de partea ta când ai reușit pentru un timp să înmormântezi adevărul. O, nu! Nu te înșela. Adevărul nu poate fi biruit niciodată de nimeni, nici chiar de sine însuși, căci el nu se poate tăgădui pe sine, așa cum citim la 2 Timotei 2 cu 13. Versetul ne spune că ei strigau și mai tare. Urletul minciunii nu are nicio putere, și cu cât urlă mai tare, cu atât se arată mai limpede cine este. Numai minciuna strigă, adevărul vorbește liniștit, ca un sursul blând și subțire, după cum citim la Ia Regi Ori Oriunde auzi strigătul tare, să fugi, adevărul nu e acolo. Preoții și norodul strigau și mai tare. Oricât ai strigat de tare, tot nu poți să-ți înnăbușești glasul conștiinței dacă ea mai trăiește în tine. Dar ce rău a făcut? În original se spune ce rău face. Așa ar trebui să se întrebe orice ucenic al lui Isus. Ce rău face lucrările lui Dumnezeu și îndreptării sufletelor spre împărăția lui, spre mântuire, dacă omul cu tare sau cu tare care se ocupă cu Evanghelia are anumite convingeri mai deosebite față de cele ale mulțimii. Și Domnul Isus avea convingeri deosebite față de marea mulțime. Când vezi că cineva îndeamnă la dragoste, pace și sfințenie, să știi că nu numai că nu face rău, ci face binele cel mai mare. Știi ce a făcut Isus? Dar știi ce face El acum? Știi ce va face El în viitor? Iată întrebări care ar trebui să ți le pui serios căci de la aceste întrebări atârnă viața ta, mântuirea și fericirea ta veșnică. În încurcătura în care se afla Pilat, drăgătorul, citim în versetul 24 următoarele despre el. Când a văzut Pilat că nu ajunge la nimic și că se face mai multă zarvă, a luat apă și a spălat mâinile înaintea norodului și a zis Eu sunt nevinovat de sângele neprihănitului acestuia, treaba voastră. Haideți să vedem câteva gânduri pe marginea acestui verset. În primul rând, trebuie să știm că spălatul mâinilor la greci era un semn al nevinovăției. Și Pilat a vrut să arate norodului și istoriei că el nu are nicio vină în toate câte i s-a întâmplat Domnului Isus. Oare așa este? Evanghelia arată că după ce și-a spălat mâinile, a eliberat pe Baraba, iar pe Isus. A pus să-l bată cu nuiele și l-a dat să fie răstignit. Unde mai este nevinovăția ta, o sărmane Pilat? Dacă tu, Pilat, om cu puteri mari, pus să-mi făptuiești dreptatea, ai ajuns la convingerea că Isus este nevinovat și că este neplihănit. De ce ai mai pus să-l bată? Faptele sunt mai tari decât vorbele. Spune un proverb brusesc, Faptele sunt încăpățânate, se pun de-a drumului și nu te lasă ca să treci mai departe. ce folosea lui Iisus? Căpilații a spălat mâinile în timp ce el era bătut, pus pe cruce și omorât? ce folosești azi Domnului? Atâtea ceremonii care le facem noi religioase, în timp ce prin minciunile noastre, prin ura noastră, prin alergarea după poftele lumii, prin păcatele care le săvârșim, toată ziua îl dă morții. Oare îi slujește lui la ceva, simplu ritual? Iubiți ascultători, cu întrebările acestea, care sunt de o importanță capitală, de răspunsul pe care îl dăm la aceste întrebări, atârnă veșnicia noastră întreagă, nu numai viața pe pământ, cu aceste întrebări așadar în gândurile noastre și în inimile noastre, anunțăm încheierea programului 246 al emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții. Domnul să ne ajute să deschidem ochii bine și să judecăm liniștit. Dacă într-adevăr îi servesc lui la ceva, toate formele, toate ritualurile, chiar mersul la biserică, chiar predicatul Evangheliei, chiar câte atâtea alte lucruri pe care le-am putea face în câmpul Evangheliei, îi folosesc lui acestea la ceva În timp ce frații noștri și surorile noastre Suferă din pricina lipsei noastre de dragoste Ba încă din pricina pismei și urei și a invidiei între noi Îi folosesc la ceva a Domnului Iisus Faptul că noi îi spunem rugăciuni frumoase în biserică În timp ce după ce ieșim de acolo ne bârfim între noi Domnul să ne ajute să dăm răspunsul care îi place Și care ne aduce și nouă bine recunoscând pocăindu-ne și lăsându-l pe el să ne stăpânească viața noastră. Amin. Toate darurile de-aș avea, să vorbesc limbi chiar munță și averia să o împar Veți dragostea, Fără ea nu primiți cununa, Urmăriți aveți dragostea, Toate pier în veci rămâne ea.